Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والعلاه وعلموا ان خير ما يلقى ان خير ما يلقى العبد به ربه التقوى قال تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يوقد عليها فيمطوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما تَذَكَّرُوا فِيهِ مَن تذكر وَجَاءَكُمُ النذير فَوُقُوفُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ من نصير وَتَرْجَمَ الإمام البخاري في صحيحه باب من بلغ 60 سنه فقد أعد الله إليه في العمر لقوله عز وجل أَوَلَم نُّعَمِّرْكُم مَّا يَتَفَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ الآية واخرج الامام الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه وابو يعله في مسنده من حديث أبي برده نضله بن عبيد الاسلمي رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تزول قدما عبد يوم القيامه حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه أيها المسلمون عباد الله الله سبحانه وتعالى ابيس فيك na kila sifa ya ukamilifu na vile vile Allah Subhanahu wa ta'ala ametakasika na kila sifa ya upungufu yeye Subhanahu wa ta'ala ndiye mkamilifu Subhanahu wa ta'ala Pasina dosari yote na sote tunajua ikiwa yeye ni mkamilifu Subhanahu wa ta'ala basi matendo yake yote pia yatakuwa ni matendo makabilifu hakuna katika vitendo vya Allah subhanahu wa ta'ala upungufu wala kasoro wala hakuna kitendo cha Allah subhanahu wa ta'ala hata kimoja kitakosa hikma matendo ya Allah yote ni hikma na ni adl na uwadilifu nani katika vitendo vya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba yeye amemuumba mwanadamu akamleta kwenye hii dunia na swofta kujua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakuumba kwa ajili ya tesa ameumba kwa ajili ya kumtahini mwanadamu na kumwangalia nani atatekeleza kwa alopewa na yeye subhanahu wa ta'ala hilo ndio leo la sisi kuletwa hapa kwenye dunia ni nikusimamisha ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Na vile vile ni katika hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kila mtu amempa ajal amempa umri amempa wakati mo kwamba atopitisha kwenye hii dunia. Wakti wake ukiisha wa umri wake ukiisha wa hata mlishi wala hatieleleshe chocho la istafdimu na saa wala istatheruna saa kama qurani inakosema wala ukaomba muhula wewe pia hutapewa idhalika hii khutba fupi inshaallah tutazungumzia umuhimu wa umri na kwamba umri wa adam umri wako ni neema kubwa sana na ni kitu ambacho kwamba hakina badala uweze kukakosa ukapata badali yake fattabihi baraka wa barakallahu feekum na mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye riwaya kadhaa akatuonya akatutanadhisha bali kuna riwaya maarufu kwa kwamba wengi wajua ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anasema amaru ummati baina sitini la sabin umri wa umma wangu utabembea baina miaka sitini mtu mpaka 70 hapo kufuka 70 ni wachache bila na sidari kwa maana mtu hata mmoja aona hati huu umri ni kitu kirefu hawa ukumbuke ni wale watakaofika lakini kam yatakaa umri wangapi wanaanguka sahihi kabla ya 40 sallallahu alaihi wasallam la shakka ni maw'id wa makubwa na mtu akiondoka ndio umri unaenda basi ni mtu atambue kwamba hiki kipindi yuko duniani umri wake ni kwamba nema kubwa ni lazima au hifadhi au chunge sana hakuna kupoteza umri wako ndiyo maisha yako ukipoteza wakti wako ukipoteza umri wako ndiyo umepoteza akira na ndiyo vile vile umepoteza dunia yako kwa hivyo kwenye hizi nukta chache insha Allah nitataja adilla za kuonesha umuhimu wa umro na kwamba umri unaokupa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaka ujifadhi hakuna kuuchezea hakuna kupoteza umri wako kwenye mambo ambayo kwamba hayakunufaishi bali kwenda kuutumia umri kwenye mambo ambayo kwamba itakuja kukuletea madhara kesho akhera hii si sifa ya mu'min Mu'min sifa yake huwa mwerevu huwa zaki akili yake kali inafanya kazi Mu'min simchofurika na dunia wala kudanganyika na hulimwengo hisi si fara mu'min ila ni kachaja Tirmidhi wa ghairi bi hasan ampokea mtume sallallahu alaihi wasallam asema al mu'minu ghirrun karim al mu'minu wal kafiru Inadika hii hadithi mtumzamsala atatuambia sifa ya mu'min ni sifa ya mtu mzuri ambaye kwamba ni mwerevu afahamu mambo haraka ni ya mu'min alafu na ni mkarimu kwanza ana sifa ya barara pili ana sifa ya karam yani mu'min si mtu wa haraka si mtu wa haraka ni mtu mubashara ashafahamu mambo ya dami hivyo wewekiwa ni mu'min sawa umepewa umri lazima sifa ya mtu kudanganyika danganyika na dunia na mambo ana wa imani alafu mtume na kafir anasema wal walastu bilkhibi wala alkhiff yakhda'ni mimmisantu wa kudanganya haraka simpumbapo wala mtu mwingine awe ni kunidanganya sababu gani imani yake iko hai kwa hivyo na sisi kwenye hii dunia tusielewe nyenye kudanganya na sheitani tusiyo ni nyenye kudanganya na umri kwa ujona hata umri ni brefu bado wewe utarajia miaka kadhaa kadhaa kadhaa ndivani kataanza kuwasomea ni aya muangalie watu watakavuja kujuta kabisa kwa nini walipoteza hii ni'ma ya umra wakakosa kuitumia kwenye nyumba ya za Allah Subhanahu wa taala atuelezea hii aya mashahadi ya يوم القيامة aya katika mambo yatakuja kutokea kesho ahera ni mambo ambayo kwamba ni sifa ya kuhuzunisha sana ni sifa imefikia watu walikuja kujuta kwa nini duniani hawakomtumia umri wao kwenye masuala ya uzawa Allah Wa wallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqta alayhi fayamut wala yusaffaf anhum min adabih wala ambao kwamba watakufuru yale yanatoka kwa Allah na kwa sallallahu alayhi wasallam wakakataa kuamini basi Allah subhanahu wa ta'ala atumbia lahum naru jahannam hao malikwa yao ni moto wa jahannam wa wa jahannam kisha Allah subhanahu wa ta'ala baadhi za atitajia baadhi ya adhabu ambao wa kwa wakati itapatikana ndani ya homoto ili tufanya kicho Tufanya faafu na adha zao sifa watakooishi nani? wataishi kwa sifa gani awatu la yu kuwa alihim fa hawa hukumiwa kifo wakafa hawato hukumewa kifo kule ndani wakafa wala yukhaffafu anhum min adabiya ha. wala hakuna hata siku moja wataniwa leo mmehifishiwwa kumepunguziwa leo hakuna jambo kama hili ni maisha mabao kwamba hayaeleweki unja huko hai hiyo deliver kama Allah subhanahu wa ta'ala apotuelezea kwenye aya nyingine fi surati ibrahim wayatīhi al-mawtu min kulli makān wa huwa bi mayyit subhanahu wa ta'ala hii hali sivani kuna mtu anaweza kuielewa hali kama hili nasallallahu alaihi wasallam hali zito Allah sema atafikiwa na sababu zote zote za mauti zote yatehe mtu mmoja kwa kila mkera kila adhabu kila sababu cha kumfanya yeye ya moto kitamfikia ile sababu lakini hasa akatamani kufa kwa akifa istarah atapumzika na ile adhabu ya wa jahannam Allah subhanahu wa ta'ala kufa ni la sasa wao Allah subhanahu wa ta'ala najzi kila mwenye kukufuru yangu hayo ndo malipo yake kesho akhirah mbele allah atuelezea zaidi atuambia wahum yasrikhuna fiha watakuwa wakipiga makelele sana ndani ya moto adhabu kali harara kali sana ambao hawezi kuimii ilaika qurani yasema wahum yasrikhuna fiha watakuwa wakipiga makelele sana ndani ya moto kisha watioomba wana ombi wa muomba Allah afanyie wa wasema rabbana akhrijna na'mal na salihan ghayra alladhi kunna na'm ili ndilo ombi watakao muomba Allah kumwambia rabbana ele mola wetu akhrijna tutoe tutoe tuto, hatuwezi tena kustahimili hii adabu tutoe kwenye huo wa jahannam na'mal na salihan <coughs> ili twende tena duniani tuanze kufanya amali njema ghaira laziku na namal badala ya zile amal mbovu tukizifanya sasa utarudi tufanye mambo mema tufanye amal jema allah subhanahu hidi lo jambo utakalo kutamani unatatamani amal saleh warudisha duniani wafanye amal saleh hata kama ni ndogo saa hii basi unao fursa hiyo uko nao fursa ya umri sahihi kwa nini ufanye amal saleh kwa nini wajiachilia kwa nini ufanye bidii ukaenda kwa ng'ola wako ama mpaka sasa tena mtu amesimamiwa na mauti halafu sasa pale huwezi tena kuya lidhalika angalia jambo la kwanza utakalo ni mas'ala ya umri kwa Allah turudishe tu duniani na amal saleha twende tukafanye wema au kama tulikuwa hatuufanyi kwa sababu jambo hilo la kupoteza umri wao ndiyo limewafikisha pale kwenye ile Arabi na hii ni sura wazi kwenye hii aya yaonesha nema ya umri kwa mtumwa huwa huitambui kisha mwisho aya Allah atambia atawajibu Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hili jambo lishafisha haiwezekani mrudishe tena duniani kuja kufanya amali na kimshutoka huko Allah subhanahu wa ta'ala atawambia awalan nu'ammirukum kwani siku hapa amri mimi sikil mmoja nilimpa amri yake hii neema ya umri ilazimoe hifadhi Ukikosa kuihifadhi ikakupita amri yako na wakati wako kwenye wa hii dunia basi ni majuto ambayo kwamba hakuna mfano wake utakuja kujuta sana kesho akher na Allah anawambia awalamnu amirukum ma yatadhakkaru fihi man tadakkara wajaakumun nadeer mimi nimewapa amri duniani au sipo hapa yani nimewapa amri ndani ya dunia lakini nyii shida yenu ma yatadhakkaru fihi man tadakkara mwalikuwa hamkumbuki kila mkikumbushwa akherataki kwaje tena matatizo haya yelewafika ni kwa sababu mtu anakuja kuwalingania kuwakumbusha akhirah hakutaki kukumbuka bado muendelea na barabara ile ile ya kupeleka maasi kwa ku Allah subhanahu wa ta'ala kaza Allah akwambia wajaakumunnadhir na nimeleta mwonyaji nikamleta mwenye kuwaonya mufassirun wasema annadhiru Ashaibu shayb minvi mvi ndo maana ya nadhir kwenye aya ala احد alqawali lidalika jumhur mufassiri nasema hapa onyo allah alikuletea ni kutokwa na mvi wewe ushaona wameanza kupiga mvi kichwa chako hiyo ndiyo onyo allah akwambia waenda wakuchukua sasa hivi ndio maana haya kwa hiyo allah atamwambia kwani mimi siku kwa kwa yako amri mkaishi mpaka mtokafikia kiwango cha kutoka mvi na hiyo mvi ndiyo onyo mvi ni alama kukwambia kwamba wewe sasa safari tayari lidalika dليل yeoneesha kwamba maana hii annadir ni ni kauli bukhari rahimahullah kwenye sahihi bukhari ameleta mlango isa yake asema babu mambala sema kufika sana kufika faqad ilayhi huwa kwa Allah tena yani umri kisha hayakukunufaisha huwezi kwenda ahira ukamwambia allah nipete umri, wewe kwa sababu miaka kifika ikifika huambi tayari na maana kutoka umri ile ni onyo allah akwambia kwamba wewe tena fursa ya kuomba umri wala huwezi kuongezewa chochote kiasi umri bidhalika al-muharrim rahimallah akatarjime hadithi konesha alishi kwa miaka ni onyo na aliotokwa na umri ni onyo allah kwa hivyo allah akwambia atakupa umri umeishi alhamdulillah umeanza kutoka nyeupe ukiona nyele nyeupe zilianza kutoka hiyo ndiyo nadhiri hiyo huwa ni onyo yakwambia safari yako iko karibu sasa mwanaadam aliyefikia kiwango hiki mpaka ameanza kutoka shehi ametoka nyele nyeupe ametoka mbi la shaka adam kama na kama hajazingatia basi huyu haelewe hata kwa nini ameumbwa huyu ni mtu hata hajui kumuuliza labda yeye umeumbwa kwa sababu gani nafikiri hata hujui ikiwa bado amefika miaka hii kutoka na mzi kitwa na bado yeye anaendeleza amali zake baya huyu atakaosimanishwa ulize pingine tahujue muumbukaji wake bwana mtu anaweza kuisha kwa dunia ni maskini yeye atabalengo la shaka hii ni khasara kubwa ambao kwamba atakwenda kuelewa kesho akhera wakati ambao kwamba hainufaishi lolote kuelewa sadio idhani kwa tabakia kupiga makelele ndani ya moto atakakotolewa allah awadia la bakieni hapo hapo na hiyo aya iko wazi yaonesha kwamba mwanadamu asipokuwa ni mwenye kuhifadhi umri wake akaundhibiti umri wake akautumia kwenye mambo ya kumridisha Allah subhanahu wa ta'ala akakuja kupiga makelele aliye atamani arudishe duniani bali amekuja katika baadhi ya athar minasahaba adhunnu ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alipokuenda kwenye mazihara akaombea dua wale kisha akawaambia wale wanafuatana nao mjua hawa lao watatoka hapa duniani watatamani nini akauliza wale wezake alayhi rahimah waakambia atojea akambea hawa lao watapewa fursa sasa hii urudishe duniani Watamani wakufuliwe saa hii warudishe duniani waseme subhanallah au wasali rak'atain alafwa watatamani kuvali rak'atain tu kisha mbe allah ni ficha kuwa mpaka ifikie kiwango mtu atakatamani kuswali rak'atain tu alafu aafu da shaka yaonesha umuhimu wa mtu kuitumia umri wake sawa sawa kabisa isije neema ya Aisha ya umri umesimamiwa na mauti sasa haya waona haya Allah subhanahu wa ta'ala atambia fakashafna 'anka ridan ile faziya alghayb tukapoondolea kwa waona kila kitu hawa madakul maut hawa janna na sasa waona kila kitu tabasaru leo macho yako pakali naona kila kitu hapa mtu akitubia akiomba ni ao mbalo hapa isitwaliwa kwa sababu da ha maul mauti shambika ile ghaibi lifikiwa shaoneshwa ashaoneshwa kwake ni kule ashaona malaika wa mauti hawa ashaona kila kitu chafika ile ghaibi inashunguliwa wewe sasa pale ukiamini sahihi hakuna faida katika yule kwa sababu majibu unayo lakini imani faida yake ni sahihi hatuna majibu lakini tumeagizwa ما mema na Allah wa wale wenye kuamini ghaibu sawa usikilize yele yanayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala صلى الله عليه وسلم baraka الله لي lakum bil Quran al azim ana faani lima feehima min al ayati هذا al hakim qawli الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أيها المسلمون فاتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والعلن أحبتي في الله خطبه اليوم لتتداجي حديثي حديث انه wengi katika sisi tumeshaisikia na hadithi hii vile yatukumbusha muhafazatu al namna gani mwanadamu atakuwa na hamu kuutumia wakati wake umri wake kwenye ya kumridisha Allah subhanahu wa ta'ala hadithi hadithi al-aslami la yasul qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatunyanyuka nyayo ya mwanadamu yoyote siku ya kiyama hutoinua nyayo yako chini ya ardhi hata yusalala anarba mpaka aulizwe kuhusu mambo manne kila mmoja kati ya sisi hatutoweza kunyanyua mguu kesho akhera kwenda kwenye mahali popote tunapokwenda baka Allah subhanahu wa ta'ala akumulize mas'ala mnne haya ni lazima kila mtu ataulizwe la kwanza kabisa katika haya manne utakuta an umrihi hili limekuwa mwanzo kwa sababu ndiyo muhimu kabisa mwanzo Mtume صلى الله عليه وسلم akaanza an umrihi Fima ma afnaa ataulizwa kuhusu umri wake aliutumia vipi Jinsi gani fi umri gani alitumia umri wake na afya yake alitumia afya yake na umri wake kwenye kumaarifu Allah au alitumia umri wake na afya yake kwenye mambo yanayokumridisha Allah subhanahu wa ta'ala na itakacho kujibu ni mwili si mdomo sio hiyo ndomo wako hautozungumza itazungumza ni viungo vingine lakini mdomo na ulimi utafungwa kabisa hakuna usafsema sasa hapo wewe mkono utaongea nguu utaongea ngozi itaongea na Allah Subhanahu wa Ta'ala akwambia al yawma nakhthimu ala afwahihi tutafunga midomo yao watukallimuna aydihim na mikono yao ndio itazungumza huko pata shahadu aljuluhi bimakani sibu na mahu pia tashuhudia kwa kwa hapa si masala hii ni masala yaqeen na no, wallahi ataka kupoteza hii fursa atakayepoteza hii fursa basi atakwenda Bas, kupata hasara ambao kama hayafikiria nidhalika umr Allah atakuliza vipi umetasaruf atakwambia amekupa neema ya afya amekupa wakati na afya uitumie kwenye kumradhidu Allah Allah atakuliza ulitumia afya yako vipi na umri wako vipi je ulikwenda kumlinisha mambo yako au ulitumia kwenye mambo kum ya kumkasirisha Mola wako Subhana wa Taala hapo ndo litatoka hiyo siku hiyo jambo la pili wa anjasadihi fima abla na mwili wake namna gani vile vile mwili alipomaliza Allah alikupa ubarubaru na nguvu vipi uliuangamiza ubarubaru wako mpaka ukafika miaka hamsini ubarubaru ukaisha ukaingia kwenye uzee uliutumia vipi. Hi. hii afya yako ya, ya ushababu hii Ubarobaro hii afya yako ya, ya ubarubaru ulitumia vipi? Je, ulitumia ubarubaru wako kwenye mambo ya michezo? Ukatumia afya yako kwenye mambo ya kuruka-ruka kwenye ardhi au ulisujudia Mola wako na ukasimamia ibada kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hili jibu tutakwenda kutapataana huko. Hilo jambo la pili. Kwa hivyo mtu siskili atimu ili yake amepewa uko huru kufanya anavyotaka kwenye mwili. Kwa maana mwili wangu baada mtafanya la. Huko huru wewe umeumbwa na utakuta kuulizwa na Allah subhanahu wa kila kiungo ni katika mwili utaulizwa macho yako masikio yako umetumia vipi moyo pia iko ndani ya mwili utaulizwa moyo wako je ule moyo wako umeuhifadhi na mambo mabaya ama ulifutukua moyo ukenda kwa kutia kwenye upotevu hiyo e yote kwenye mwili kwa hiyo kila mwenye akili akisikia dalili kama hizi ukaa akajihesabu mwenyewe akafanya hisabu yeye na nafsi yake akaangalia mpaka sasa amekata miaka mingapi eh na amefanya nini kwamba laus ya hii atakufa huenda alitegemea mbele ya Allah kwamba mimi nimefanya kitu gani hii mambo tataka mtu akae na nafsi yake azungumze ajue anaenda wapi jambo la tatu takalokuulizwa wa an ilmihi urusu mjuzi wako ilmu yake mava amla bihi mava amla fihi ameitumia vifaa Ye yeah, ile elimu alikupa Allah Subhanahu wa Ta'ala uliitumia kwenye kumridisha au ulitakuwa elimu kama ala ya kupoteza watu na kupoteza umma na kudanganya umma ni utakonda kujibu kila mmoja Allah akikujalia na ilmu ya kuweza kumwabudu Allah na kulingania au hata kama mtu ajafika kiwango cha ulinganizi lakini ajiwa kuhusu swala ajiwe kuhusu zaka hiyo elimu ndogo hiyo itaulizwa kwa hili au haina maana atakao kuulizwa awni ulamaatu mtaulizo bila kila mmoja kati sisi ataulizwa kuhusu elimu na ukisema sahi ah kwa hiyo kwa kila mmoja kati na elimu utajibu uzingatia atajiandaa atafuta elimu hata kama ni chache ili apate jibu kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kulijibu kwa hivyo inapotakikana ni mtu aitumie ilmu yake kwenye maradhafilla kwenye radhi za Allah sio kwenye mambo ya kukasirisha Allah subhanahu wa ta'ala ya mwisho wa'an amalihi min aina iktasaba ataulizwa kuhusu mali mali yake min aina iktasaba aliyachuma wapi aliyachuma kwenye haramu au aliyachuma kwenye halal hii ndio swali ukaulizo kwa hiyo ukisema kama mimi niko huru hapa kufanya takala ni mrombo hasa hadithi ya kwamba wewe uko huru ikiokaulizwa kuhusu mali yako wewe huru mbele ya Allah sana nimja na mtuma wa Allah subhanahu wa ta'ala mtumikie idhalika ukaulizwa min aina kitasaba uliyachuma wapi kwenye haram au kwenye halal wa fima anfa na uliyatumia kwenye mambo gani ya bali yako kwenye mambo ya kumridisha Allah au nitumie mali yako na pesa yako kwenye mambo yafokusirisha Allah Subhanahu wa Ta'ala hayo yote kila mmoja katika ya sisi hatonyanyiwa mguu paka au hayo masahi kwa hivyo al man hasaba nafsahu mtu mwerevu sana ni ule atakasari aanze kujihisabu mapema ajipangie ataishi vipi ataifanya mwere wake vipi mwisho wa khutba yangu tutamaliza na maneno ya hikma Mazuri ambayo kwamba ya al-hafiz al-imam al-luqaym rahimahullah kaba zinati ile nasiha atupa sisi al-imam al rahimahullah umruhu manadamu umruhu kila dakika dakika baada dakika matatu umru furahi kwa kwamba maliza mwaka wa mwaka jana nilikuwa nimeeki 20 sasa mwaka na mwaka mwingine na miaka moja wacheka lakini ukijua wenda wapi utacheka utakuwa wafikiria mwaka jana nilifanya nini kwa hivyo ibn al-qayyim asemwa wakati wako ndiyo amri wako wa huwa maddatu hayatil na hii ndiyo chanzo cha maisha yako ya milele ni huo ndio ulono ukitaka utauharibu mwenyewe ukitaka utajitengenezea mwenyewe kwa hivyo haya da maisha yako baadaye yatakuwa ya milele. Imma kwenye naima sema au kwenye neikma sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo asema mwisho wa maneno manayoba sema wa huwa yamuru marasaah na huu umri unapita kama anavyopita mawingu. Aya mawingu yakipigwa na upepo anapotembea. basi kwambia umri wako unatembea kama haya mawingu yanapotembea. Kwa hivyo na maana hayaendi polepole inaenda mbio kama haya mawingu kisha mwisho akasema famankana waqtuhu lillah wabillahi ta'ala ambaye kwamba aliutumia wakati wake Wa Allah na kwa ya Allah fa huwa hayatuhu wa umruhu wa na, wa wa hu ndio maisha yake na ndio umri wake walaisa mahsuban bin hayatihi wa ghayri dhalika na ule wakati mwingine alioutumia kwenye mambo ambayo si Allah ule utakwenda kusajiliwa katika umri wako Poi ina maana asema umri wako ni ule ule ambao kwamba utautekeleza kwa ajili ya kumridisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo sote ayu alahiba yataka tuzingatie yataka turudi nyuma yataka tutibu moyo wetu maana hii yote tunaona sasa imefika waislamu ni shida ya ugumu wa moyo tuna shida kubwa sisi moyo zetu ngumu yataka ma'awidh wa kuilainisha moyo ukumbuke akhirah urudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد و على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارحم الصحابه اجمعين وعلى الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبي الله اسماعيل وعن التابعين من تبعوا باحساننا يوم الدين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم حبب الينا الإيمان وَزَيَّنُوا في وَكَرِّه إِلَيْنَا إلينا وَالْفُسُوقَ والفسوق اللَّهُمَّ اللهم مِنَ من الراشدين وَلَمْ نُنْفِسَنَا وَإِنْ لَمْ تَرْحَمْنَا وَتَرْحَمْنَا لنا مِنَ الْخَاسِرِينَ اللَّهُمَّ عَافِنَا وَاحْفَظْنَا وَارْزُقْنَا وَالْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ اكْفِنَا وَإِيَّاهُمْ شَرَّ مَصَائِبِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ اللَّهُمَّ عَجِّلْ بِفَرَجِكَ عَلَيْنَا وَعَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا اللَّه أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبَّحُوا